Розділ одинадцятий. Трагедія в кукурудзі. І хто б ви думали, нас врятував. Нам не довелося довго сидіти в кущах біля Бурмилової хати. Не минуло й кількох хвилин, як з хвіртки вийшов книж, а за ним Бурмило з мішком за плечима. Бурмилова хата стояла за школою, край села. Одразу за нею починався величезний масив кукурудзи. По масивом гадючалась гадючилась польова дорога. Книж Бурмило пішли дорогою, а ми з Явою, понад дорогою, скрадаючись у кукурудзі Та не пройшли ми й ста метрів, як Книж раптом спинився, і чуємо, каже Слухай, здається, за нами якісь пацани ув'язалися Де, хай їм сячена, здивовано пробасив Бурмило Та отам, у кукурудзі Ану, ходімо навпрушки через масив, заодно й перевіримо ми з Явою гепнулися на землю, і, мов зайці на вкарачках, в вглиб кукурудзи. Шорстке кукурудзяне листя зрадницьки шурхотіло навколо. І не збагнеш, чи то від вітру воно шурхотить, чи то хто сіде. Здавалося, книжи бурмило вже буквально над головою. От-от наступлять і розчавлять тебе, як жука-куську. Відчуваючи в животі противне ой й ой я біг на вкарачках все далі й далі і коли вже геть чисто пообдирав коліна, спинився і припав, хекаючи до землі. Більше не можу, хай наступають. Але ніхто на мене не наступав. Я полежав трохи, прислухаючись. шу шу шу шу шу Весь час не перестаючи, шурхотить кукуруза. І не чути в тому шурхоті ані книша, ані бурмила, ані мого друга Яви. А щоб побачити і думать годі. Далі свого носа нічого не бачу. Суцільне плетиво з кукурудзяного листя. Ох, і густа ж кукурудза, густіша за всякі джунглі. Полежав я трохи вуха нашурошивши, нічого. Нічогісінько. Де ж це Ява? Ми ж ніби поряд рачки бігли. Яво! кричу я нарешті пошепки. Аніше берхне. Яво! кричу я трохи голосніше. Ніякої відповіді. Кинувся я в один вік, в другий «Яво!» – кричу я в голос «Чорт його бери! Книшай бурмилами все одно вже прогавили, це факт Вони вже гай-гай, уже мабуть у плавнях «Яво!» – я на повну губу «Яво! Агов, де ти? Цить!» Чую, нарешті десь далеченько сповнений таємничості явин голос «Тихше! Та що тихше?» – кричу я їх уже давно нема, а я нічого не бачу, така гущина, не знаю, в який бік іти «Повзи сюди!» Яво трохи помовчав, тоді гукає «Повзи ти сюди!» Порачкував я наявен голос, рачкував, рачкував, нема яви «Яво!» гукає нарешті Та-гу! чується десь далеко праворуч, а то було ліворуч «Яво!» роздратовано кричу я «Куди ти поповз, хай тобі!» «Не туди ти повзеш!» «Це ти!» – кричить він «Це ти не туди повзеш! Я повзу правильно!» «Та ну тебе! Повзи сюди!» «Це ти сюди повзи!» Отак перегукуючись Ми почали з Підповзати один до одного Нарешті я з розгону Прямо носом уявлені штани ткнувся «Тьху!» Ще трохи і ми б розминулися Зіли, оцапаємось «Розкричався!» З тобою саме шпигунів ловити Сичить крізь зуби Ява З тобою тільки терганів на печі ловити, а не шпигунів Який хоробрий, чого ж ти дриманув? Скажи спасибі, що вони нас не подавили, як блошиць Ява враз підхопився Пішли, пішли швидше на дорогу, може ще й встигнемо В усякому разі я знаю, де в плавнях шукати І Ява бадьоренько рванув уперед. я за ним Незважаючи на у ногах, ми йшли дуже швидко, майже бігли. Кукурудзя на листях, льоскало нас по щоках, лізло в очі, дряпало руки. Іти ставало дедалі важче. «Яво!» – сказав я, хекаючи. «Щось ми дуже довго йдемо!» Яво мовчав. «Яво!» – сказав я, хекаючи, ще дужче. «Де шлях?» Яво мовчав. «Яво!» – сказав я, майже задихаючись. «Ми не туди йдемо!» Я вас зупинився. Давай, відпочинемо. Ми посідали на землю. Ти знаєш, які ці кукурудзяні масиви? Наскільки вони кілометрів тягнуться? Сказав я. Як не туди піти, можна два дні йти і не вийдеш. Зовсім заплутитися можна. Що? Що ти мелиш? Сказав я, відчуваючи, що в мене замість серця зараз драглистий свинячий холодець. «Кукурудза не ліс і не плавні, в кукурудзі не можна заблудитися. Ставай, пішли!» Ми вже не думали про Книша Бурмила, ми думали тільки про те, щоб вибратися з цього жахливого кукурудзяного полону. Через півгодини ми знову сіли відпочити. І раптом у мене виникла ідея. «Яво!» – кажу. «А що як вилізти й подивитися, куди йти?» «Вилізти? Що це тобі дерево? Це ж кукурудза, злак!» Не чув я, щоб люди на злаки лазили «Ну то що?» – кажу я «Бач, як я товсте, як бамбук, може вдержить?» «Ну то лізь!» «Ні, ти лізь, ти легший, у тебе штани коротші і гудзиків менше, а я підсажу» Я вамахнув рукою «Ну, давай спробуємо» Ми вибрали найвищу і найтовщу кукурудзину – я притулився до неї спиною, сплів пальці рук, щоб вдержати яву, коли він на них ногою стане, і сказав Ти більше на мене спирайся, а за кукурудзину тільки держись. Добре-добре, сказав Ява і, крекчучи, почав дряпатися на мене. Ось уже коліном на плече став, уперся руками в голову. Ой, черевиком за ніс зачепив. Але я поки що мовчу, терплю. Черевик вдавлюється в моє плече, підбором ключицю мені проламує. Я починаю хитатися, коліна тремтять, підгинаються, підгинаються. «Яво!» – кричу. «Швидше дивись, я падаю!» І щось затріщало, зашуміло, завищало, наче бомба в кукурудзу гепнула. Я лежу, грузнувши носом у землю. В роті пісок, у вухах пісок, очі запорошені. От пирхуюсь, от плювуюсь, протираю очі й гукаю Яво, де ти? Ти живий? Жи... Живий, а ч и вий Із купи потрощеного кукурудзиння висовується Ява на голова Ну що, питаю, бачив? Дулю, каже, я бачив Саме волоття перед носом вас зітхнув Я подивився в небо Чудася, подумав я Космонавти літають у безмежному небі серед зірок за сотні кілометрів від землі. Нічого. А ми в кукурудзі заблудилися. Та ще й у такий вирішальний момент. Кіно. Яво! – підкопився я. – Це дурниця якась. Цього не може бути, бо це неможливо. Ще ніхто в світі не заблудив кукурудзі. Ми просто пішли не в той бік. Я добре пам'ятаю, що коли ми йшли, сонце нам було в спину. Ходімо назад. Спершу Яви недовірливо поглядав на мене. Але я говорив, мабуть, так переконливо, що він підвівся. Хто знає, може й правда. Ходімо. І ми поплентались назад. Ох, як важко було йти. Ми не відчували під собою ніг. Ми просто механічно переставляли їх, як ходулі. І нащо ми ото повзали на колінах. І тут я ще спіткнувся і ногу підвернув, аж скрикнув, так заболіло. Сів я на землю і скривився, як середа на п'ятницю. Якби Яви не було, заплакав би. «Що?» – схилився наді мною Ява. «Кинь мене, іди, пробивайся сам», – сказав я хрипло і безнадійно. «Тю, дурний!» – Ява обняв мене за плечі. «Зараз мене!» Він допоміг мені підвестися. Я сперся йому на руку, і ми помалу пішли. Через кілька кроків біль вгамувався, і я зашкандибав досить бадьору. А згодом і зовсім забув про ногу. Важко сказати, скільки ми йшли. Півгодини, годину чи дві, і скільки ми пройшли. Кілометр, два чи десять. Але нарешті я не витримав. Яво, кажу, я більше не можу. Я зараз упаду, давай відпочинемо. Ми лягли на землю. Довго лежали. Було тихо, лише кукурудзяне листя шурхотіло над нами. Десь далеко прохававка перепел, і знову настала тиша. Навіть коників з трибунців не було чути. «А що, як ми зовсім не виберемося звідси?» – тихо сказав я. «І ніхто не знає, куди ми пішли, і нас не знайдуть, і ми загинемо, і через два тижні комбайн разом з кукурудзою забере наші кісточки». «Було б пообідати, все-таки довше б продержались, а так на ранок можемо і повмирати», – сказав Ява. На згадку про обід мені так захотілося їсти, що я мало не заплакав. «У нас на обід сьогодні борщ і вареники з м'ясом», – сумно промовив Ява. «А в нас суп з галушками і смажена курка», – сказав я, ледве стримуючи сльози. Ні, далі терпіти я не міг. Яво, кажу, давай гукати людей, давай людей гукати, Яво Але Яво був стійкіший за мене Ти що, каже, щоб сміялися, здорові гицелі серед білого дня у колгоспній кукурудзі, рятуйте, кричать Нехай, кажу, аби було кому сміятися Ні, каже Яво, якщо вже так, давай краще співати Нехай, кажу, хоч співати І ми затягли перше, що в голову прийшло а перша прийшла чомусь у голову пісня про космонавтів. «На пильних тропінках далеких планет» Жалібно-жалібно виводив Ява. «Остануться наші сліди» Ще жалібніше підтягував я. Довго ми співали. Всі пісні, які знали, майже всі проспівали. Особливо чогось добре співалися ті, що починалися з «Ой». «Ой, у полі могила», «Ой, я нещасний», Ой, не світи місяченьку, ой, не шуми луже, ой, чого ти дубе, ой, одна я одна, ой, у полі жито. Оте, ой, миряв, коли так, наче нас хто в бік штиркав. Добре пішла у нас також пісня розкинулась моря широко». Особливо виходив куплет «Напрасна старушка ждет домой». Тричі ми співали цю пісню, і тричі, коли доходило до того: «Напрасна», у мене починало дряпати в горлі. Нарешті ми зовсім захрипли і припинили співи. Ми лежали знесилені від голоду, від пісень, від безнадійних думок. «Не дарма я відчував, що сьогодні щось буде», – зітхнув Ява. Я з нічев'я засунув руку в кишеню і раптом намацав там щось тверде. Витяг і аж підскочив. Та це ж цукерка, яку я ще вчора забув з'їсти. Та ще й м'ятна. Це ж і пити менше хотітиметься. Яво, хриплю. Дивись. Ява глянув і зітхнув. Одна. Одна. Цукерка залишилася в кишені, підтала. Обгортка прилипла так, що й зубами не віддереш. Гані я б її, мабуть, просто викинув. Але тепер це була така цінність, що ой-ой-ой. Я обережно перекусив цукерку пополам, але не вдало. Одна половинка вийшла більша, друга менша, а ще кусати тільки по Я зітхнув і простяг Яві більшу. "Чого це? Давай мені ту". "Ні, кажу. Бери, ти дужче їсти хочеш". "Чому? Бо я кажу" Добре снідав. Яєшню їв і ковбасу, і молокопию. А я? Я картоплі цілу тарілку, і м'яса, і салат з огірків, і помідорів. Значить, ти голодніший, а не я. Бери. Ні, я ще пиріг з яблуками отакений і варення блюдце. Бери ти. А я два пироги, і цілий глечик молока, і склянку сметани, і ще й сиру, і... А я ще млинців, і грушок гниличок, і... Наші сніданки збільшувались і збільшувались. Якби їх скласти, то вийшов би вже, мабуть, денний раціон слона. Кінчилося тим, що я від більшої половини дуже ловко відкусив маленький шматочок і таким чином порції зрівнялися. Ми намагалися смоктати цукерку якомога довше, але через кілька хвилин у роті вже і смаку не лишилося, їсти захотілося ще дужче. І їсти, і пити! Особливо пити. Незабаром ми навіть забули про голод. Пити, лише пити хотілося нам. Отепер тільки відчули ми себе по-справжньому нещасними. Ледь ворушили ми пересохлими губами. Сонце почало сідати, наближався вечір. Ми з жахом думали про своє майбутнє. І раптом ми почули пісню. Три діди, «Три діди, три діди, полюбили, полюбили бабу, а четвертий манюсенький прижепився ззаду!» Виводив хтось хрипло і гугняво у два голоси. «Нас аж угору підкинуло, мов на пружина!» «Люди!» – скрипнули ми і замовкли, прислухаючись. Нам здалося, що пісня, яка нібито наближалася, почала трохи віддалятися. Баба дури дитича, дитича, І тоді ми, забувши про все на світі, кинулися, ламаючи кукурудзу на пісню. І от шайдушно закричали. Люди, пождіть! Людоньки! Людоньки, сюди! І, здається, я навіть вигукнув оте ганебне «Рятуйте!» Я точно не пригадую. Пісня припинилася. «Людоньки, підождіть!» Проверіщали ми й замовкли, чекаючи відповіді І десь зовсім уже недалеко почулися голоси «Гукає хтось» «А, пішли» «Ні, кричить хтось, щоб я Бога не бачив» «Ми так і присіли, лишенько, та це ж бурмило і книж» «Та пішли, каже книж, то хтось балується» «Ні, не балується» «Рятуйте, крикчить! Агов. хто тут є, де ви?» – загукав Бурмило. Я виглянув на мене і приклав палець до губів. Тссс! Та було вже пізно. «Тут!» – писнув я. Воно якось само вирвалось. мимохідь. Кукурудза над нами розсунулася, і ми побачили червоні пики Книша Бурмило. «Ха-ха! <говори> так це ви, холубчики!» Розплився у єхидно-радісній посмісці книж і підморгнув Бурмилові. Що я тобі казав? І заблудилися у кукурудзі. <рес> <рес> Він аж удвоє згинався, тримаючись за живіт та криготав. Бурмило сміявся не підряд, а через певні відрізки часу. Він був п'яніший за книжа. Сміх у нього булькотів десь глибоко всередині, а назовні виривався невеликими порціями, як пара з чайника, що тільки-тільки закипає. «Ех ви, шмеркачі!» – нареготавшись, сказав книж. «Ну, хапайтесь, Ондо, за дядькові штани та міцно держіться, бо знову загубитесь. І обнявши бурмила, він повернувся до нас спиною.